פרק קמ"ד לדוד ברוך אדוני צורי, המלמד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה. חסדי ומצודתי, משגבי ומפלטי לי, מגיני ובו חסיתי, הרודד עמי תחתי. אדוני, מאדם ותדעהו, בן אנוש ותחשבהו. אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר. אדוני, התשמך ותרד, גע בהרים ויאשנו, ברוק ברק ותפיצם, שלח חיציך ותהומם. שלח ידיך ממרום, פציני והצילני ממים רבים, מיד בני ניכר. אשר פיהם דיבר שב, וימינם ימין שקר. אלוהים, שיר חדש אשירה לך, בנבל עשורו. הזמרה לך, הנותן תשועה למלכים, הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה, פצני והצילני מיד בני ניכר, אשר פיהם דיבר שווא, וימינם ימין שקר. אשר בנינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל. מזווינו מלאים, מפיקים מזן אל זן. צוננו מעליפות, מרובבות בחוצותינו. אלופינו מסובלים. אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו. אשרי העם שככה לא. אשרי העם שאדוני אלוהיו.